Jesu Kristoren evangelizoa, San Mateoren liburutik. Aldiaretan, amaika ikasleak galileara joan ziren, Jesusek adira zehutzen mendira. Ikusi ebenean, gurtu egin eben. Batzuk oztera, zalantzan egozan, Jesusek urrera turiek onan berbea ginehutzen. Agimpide osoa, emonde ustez jainkoak, zerulurretan. Zoa zebada eta egin herri guztiak nire ikasle aikaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean bateatuz eta nik agindu dut zuedan guztia beteten irakatiz. Eta ni zuekin izango nozue egunero munduaren azkenera arte. Jaunak esana.